Jabur 148 dari ayat 1 sampai 14 Pujilah Tuhan, pujilah dia dari langit, pujilah dia di tempat-tempat tinggi, pujilah dia hai semua malaikatnya, pujilah dia hai alam semesta, pujilah dia hai matahari dan bulan Pujilah dia, hai kamu semua bintang bercahaya. Pujilah dia, hai kamu langit di atas langit dan kamu air di atas segala langit. Biarlah mereka memuji nama Tuhan kerana dia telah memberi perintah lalu mereka dicipta. Dia juga menampakkan mereka selama-lamanya. Dia membuat ketetapan yang tidak akan lenyap. Pujilah Tuhan dari bumi hai kamu makhluk besar laut dan bawah lautan api dan hujan batu salji dan awan angin ribut yang menunaikan firman-Nya gunung-ganang dan segala bukit pokok berbuah dan semua pohon sedar hewan dan segala lembu kerbau binatang menjalar dan burung yang terbang raja-raja di bumi dan semua bangsa Putra-putra dan semua pemerintah di bumi, pemuda dan gadis, orang tua dan kanak-kanak, biar mereka memuji nama Tuhan, kerana hanya namanya ditinggikan, kemuliaannya mengatasi bumi dan langit. Dan dia telah mengangkat tinggi tandu umatnya, pujian seluruh umatnya yang warak, anak-anak Israel, umat yang dekat dengannya. Pujilah Tuhan.